Розділ третій Шестеро дорослих і немовля на фоні ворожого краєвиду. Їх накриває темрява, у якій вогнище видається просто жалюгідною цатиною. Позаду та над ними схили, що спускаються у долину, утворюють стіни. А якщо приглянутися, можна розрізнити обриси оповитих Чорнотою гробниць. Вони сповзають ніби привиди гігантських допотопних ящерів. Бронламія втомлена і роздратована. Усе її тіло ниє. Вереск дитини Сулавайн-Трауба діє її на нерви. Вона розуміє, що всі інші також виснажені, бо три ночі поспіль вони спали всього по кілька годин, а день, що добігає кінцям, був сповнений напруги та жахіть, які й досі їх переслідували. Вона вкинула у багаття останнє поліно. – Більше немає, – бурчить Мартін Селен. Вогонь знизу підсвічує сатироподібні риси поета. – Я в курсі, – промовляє Брон. Надто знесилена, аби сердитися чи взагалі спромогтися хоч на якісь емоції. Вони знайшли запас дров, залишений прочанами минулих років, розкинули свої три невеликі намети там, де традиційно зупинялися останні ночі Пілігрими перед зустрічю із ктерем, недалеко від Сфінкса, однієї з гробних часу. Чорна тінь від виступу, схожого на крило, частково закрила небо. Коли перегорить, дістанемо ліхтар, каже консул. Дипломат здається ще зморенішим, ніж решта. Червоні пломінці світла витанцьовують на його сумному обличчі. Для цього знаменитого дня він одягнувся офіційно, але тепер його мантія і трикутний капелюх такі ж пошарпані й жалюгідні, як і сам консул. Полковник Касадвертається до багаття і піднімає щиток нічного бачення. Він у повному бойовому обладунку із активованою полімеризованою бронею хамелеоном, туж у повітрі видніється лише його обличчя десь так зо два метри над землею. «Нічого», – каже він, – «жодного пороху, жодного теплового сліду, жодного звуку, окрім вітру». Касад обіпер армійську багатоцільову штурмову гвинтівку на скелю і сів поруч із іншими. Він вимкнув захист, і ударостійкий панцир враз зробився матово-чорним, хоча й роздивитися його стало не набагато простіше, ніж раніше. «Як гадаєте, ктир сьогодні з'явиться?» – запитує отець Гойд. Священник загорнувся у чорний плащ, і від того, так само як і полковник касад, зливається із ніччю. Худий чоловік говорить напружено. Касад нахиляється і штрикає у багаття кайком. Це неможливо вгадати. Я про всяк випадок повартую. Раптом усі шестеро підвели голови і побачили, як укрите зорями небо корчиться у розмаїті кольорів, а червоні й оранжеві квити, що беззвично розпускаються вгорі, пожирають сузір'я. Останні кілька годин цього не було, говорить сол. Погойдуючи, немовля. Рахіль уже не плаче, а лише намагається вхопити батька за куцу бороду. Вайнтрауб цілує її дрібну долоньку. Знову випробовують захист гегемонії, коментує касат. Там, де він зачіпає головешком, злітає сніп іскор. Жаринки здіймаються у повітря, ніби хочуть возз'єднатися із яскравішими спалахами. Хто переміг? питає Ламія, маючи на увазі німу космічну битву, що весь вечір і більшу частину дня шматувала небосхил. «Кому яка в сраку різниця?» – відрізає Мартін Селен. Він нишпорить по кишенях шуби, наче сподівається знайти там пляшку. Звісно, її там не знаходить. «Кому яка в сраку різниця?» – бухтить він знову. «Мені є різниця». Втомлено озивається консул. Якщо вигнанці прорвуться, то може знищити гепіріон іще до того, як ми знайдемо ктеря. Селен саркастично гегоча. «О, то це буде жахливо, правда? Помертеся до того, як зустрінемо смерть. Нас об'ють не за розкладом. Піти швидко і безболісно, а не корчитися вічність на шипах ктиря? О, і правда, це страшна думка». «Закри рот», – каже Брон. Голос її все такий же безбарвний, але тепер у ньому вчувається побоювання. Вона позирає на консула. «То де ж ктир? Чому ми його не знайшли?» Дипломат не зводить очей від вогню. «Я не знаю, звідки мені знати?» «Можливо, ктеря вже немає», – припускає отець Гойд. «Можливо, зруйнувавши антиентропійні поля, ви назавжди його вивільнили, і тепер він карає когось деінде. інди?» Консул хитає головою і нічого не відповідає. «Ні», – заперечує Вентрауб, Дитя заснуло у нього на плечі. «Він прийде. Я відчуваю!» Бронлам'я киває. «Я теж. Він вичікує. Вона дістала кілька сухпайків із сумки». Потягла за нагрівальні стрічки і тепер роздає їх товаришам. «Я знаю, що цей світ – це суцільне розчарування», – веде своєї селен. «Але ж це капець як безглуздо. Усі вирядилися, а здохнути ніде». Лам'я сердито зиркає, але нічого не каже. Як і щас, вони мовчки їдять. Спалахи у небі згасли, і перед ними знову постав густий зуряний засів, куди пнулись жаринки, так ніби намагалися втекти. Огорнути їм листо дрімотної мішанини геть подаленілих думок брон, я намагаюся звести докупи події від того моменту, коли я востаннє бачив у вісні плин їхнього життя. Пілігрими співаючи спустилися в долину до заходу сонця. Вогні битви, що розгорталися за мільярди кілометрів, світили йому спину, а тіні стелилися попереду подорожніх. Увесь день вони вивчали гробниці часу, що миті очікуючи смерті. За кілька годин, коли сонце піднялося, розігнало пустельний холод і проклало шлях спеці, страх і ворочистий настрій відступили. Ніщо не порушувало тиші довгого дня, хіба що потріскування піску, поодинокі крики та безперервне і від того майже непомітне виття вітру, що лизав скелі та гробниці. Касади-консул принесли із собою інструмент для вимірювання сили антиентропійних полів. ламія перша відмітила, що в них не було потреби. Відливи і припливи часових хвиль віддавалися легкою нудотою і тиснули незмінно сильним відчуттям дежавю. Найближче до входу в долину височив Сфінкс. За ним була нефритова гробниця, стіна якої просвічувалася лише у ранніх і надвечірніх сутінках. Далі не більше, аніж за сотню метрів, розташовувався обеліск, а відтак шлях уже ширшим, пересохлим руслом вів Прочан до найбільшої гробниці, розміщеної у центрі, кришталевого моноліту. Його поверхня була гладкою і не мала жодних отворів а плаский дах висився на одному рівні із вершинами по краю улоговини. Позаду моноліту розкинулися три печерні гробниці, входи до яких можна було вирізнити лише завдяки второваним стежкам, що вели до них. На вістані близько кілометра глиб долини здіймався нарешті так званий Ктеревий палац. Його гострі виступи і розщепірені шпилі нагадували шпичаки того створіння, що, як подейкують, блукає цими місцями. Увесь день вони бродили від гробниці до гробниці, не наважуючись розділитися, всі разом вагалися перш ніж увійти до артефактів там, де це можливо. Сола просто дошила емоції, коли він споглядав сфінкса, і відтак він вступив середину тієї самої гробниці, де його донька 26 років тому заразилася хворобою Мерліна. Ті пристрої, які розставила на тренувах університетська команда, все ще стирчали навпроти споруди, проте ніхто із групи не міг визначити, чи вони досі працюють, і чи виконують свої дослідні функції. Проходи у сфінці були вузькими та звивистими, геть, як це описано, у комлозі Рахілі. Гірлянди фотосфер та електричних світильників, які залишили по собі численні групи науковців, потьм'яніли і майже вичерпали запаси енергії. Прочани вивчали все навколо, присвічуючи ліхтариками, а касат дивився крізь щиток нічного бачення. Не було і натяку на ту кімнату, де захворіла Рахіль, коли почали змикатися стіни. Засталися тільки залишкові відчуття колись потужних часових хвиль і жодного натяку нектеря. На Біля кожного артефакту їх на якусь мить охоплював жах, що змінювався очікуванням із нотками надії та страху, а тоді, упродовж наступної години-двох, коли вони блукали порожніми заполюженими кімнатами до стоту як століття тому ходили тут туристи й проча нектеря, на напруга поступово спадала. День врешті завершився розчаруванням і втомою. Кінь, яку відкидала східна стіна, простяглася через гробниці і долину, наче завіся, що завершила невдалу п'єсу. Швидко зникла спека, натомість одразу ж повернувся принесений вітром пустельний холод, що пропах снігом і високими хребтами вуздечки, яка була за 20 кілометрів на південний захід. Касад запропонував отаборитися. Консул показав дорогу до міст, де ктереві прочани традиційно перечікували останню ніч перед зустрічю із тварюкою, котру вони шукали. Пласка місцина біля сфінкса, на якій усе ще валялися залишки сміття, покинутого дослідницькими групами і пілігримами, задовольнила Сола. Він уявляв, як тут зупинялася його донька. Ніхто не протестував проти вибору вайнтрауба. Тепер у темряві, що доїдала вогонь від останньої дровеняки, я відчував, як шестеро притиснулося ближче. Не лише до тепла багаття, а й одне до одного об'єднані крихкими, проте відчутними струнами спільного досвіду, набутого у подорожі вгору по річці на летючій баржі Бенарес та на шляху до твердині Хроноса. Ба навіть більше, я відчував єдність сильнішу, ніж просто емоційний зв'язок. Через якусь мить я зрозумів, що групу огортала мікросфера спільних даних і сенсоріуму. У світі, де примітивну регіональну передачу даних ущен зруйнували вже найперші натяки на прийдешні битви, це товариство об'єднало свої комлоги та біомонітори, аби ділитися інформацією і приглядати за іншими, наскільки це можливо. Хоча на моєму шляху й були безліч очевидних і міцних перепон, та я без проблем їх обходив, пірнав крізь них і під ними, підбираючи конкретні, але численні ключі – пульс, температура, шкіри, активність кори головного мозку, запит на доступ, реєстр даних. Це давало мені певну інформацію про те, що мислив, відчував, чи робив кожен із прочан. У касада Гойта й Ламії були імпланти, тому прочитати потік їхніх думок було найпростіше. Саме в той момент Брон Ламія вагалася, чи не була ця спроба знайти ктеря помилкою. Що святрили її, фактично підсвідоме, проте невідступне у своєму намірі вийти на поверхню. Їй здавалося, ніби вона ігнорує якусь надзвичайно важливу відгадку, що вела до вирішення... вирішення чого? Брон завжди зневажала таємниці. Це була одна із причин, що змусили її проміняти спокійно розмірене життя на професію приватного детектива. Та що ж це за таємниця? Вона майже розкрила вбивство Кібрида, її клієнта і коханця, і прибула на Гіперіон саме для того, аби виконати його останню волю. Зараз вона відчувала, що її надокучливі сумніви мало стосувалися ктеря. Тоді чого ж саме? Ламія труснула головою і копнула ледь живе вогнище. Її тіло було жиловим. Виросла вона на лузі із силою гравітації в один і три рази більшою від стандартної, а тренування тільки зміцнили м'язи. Та ці кілька безсонних ночей геть її виснажили. Вона вже ледь чула, що хтось говорив. Просто прийняти душ і трохи поїсти, бурмоче Мартін Селен. Ти, може, скористуєшся своїм комунікатором? Підіднайся до світла плюс і глянеш, хто перемагає у війні. Консул хитає головою. Не зараз. Корабель лише на крайній випадок. Селен махає рукою, показуючи на Сфінкса на ніч і на вседущий вітер. Гадаєш, це не крайній випадок? Брон розуміє, що йдеться про те, аби консул викликав сюди свій зореліт із кітца. А тобі не здається, що твій крайній випадок спричинений відсутністю бухла? питає вона. Селен глянув на неї. Ну, хіба ж чарчина завадить? Ні, відрізає консул. Він три очі й ламія раптом згадує, що він також алкоголік, проте все одно відмовився викликати корабель. Чекатимемо стільки, скільки буде потрібно. «А як щодо передавача світло плюс?» – питає Касад. Консул киває, а тоді з маленької сумки дістає древній комлог. Раніше пристрій належав його бабці Сірі, а відтак її онукам. Консул торкається монідиска. Він лише передає, але не отримує сигналу. Вайн-травбува дитя заснула, і він поклав його у найближчий намет. Тепер він повертається до ватри. останнє ви передавали повідомлення, «Тоді, коли ми прибули до твердині?» «Так, хочеш, щоб ми повірили зраднику-сповідальнику?» – саркастично зауважує Селен. «Так, голос консула – це витяжка чистої втоми. Худе обличчя коса доширяє в темряві. Його тулуб, ноги і руки видаються лише чорними плямами на і без того темному фоні. І з його допомогою у разі потреби справді можна викликати корабель?» «Так, отець Готті тісніше загортається о плач, аби його країни не лопотіли на вітрі. Пісок шкребе по шерстяному одязі і тканині наметів. «Вас не лякає, що космопортові чиновники або Збройні Сили можуть перемістити корабель чи вдертися на нього?» – питає він консула. «Ні. Консул лише ледь веде головою, ніби знемога заважає йому повноцінно нею крутити. Дозвіл може дати тільки сама Гледстон. Окрім того, генерал-губернатор – мій друг. Був моїм другом». Усі інші познайомилися із новопризначеним губернатором Гегемонії одразу після приземлення. Брунламії здалося, що таланти Теолейна не надто відповідають подіям, що розгортаються навколо нього. Вітер душі, говорить сол. Він намагається захистити дитя від піску своїм тілом, усе ще мружачись у сторону бурі вчений міркує. Цікаво. Геть стін десь там. Крій же шукали, каже отець Гойд. Його голос звучить приглушено, бо він опустив голову на брижі сутани. Мартін Селенге гоче. Вибачай, священнику, але ти мішок із лайном. Поет стає і йде туди, де вже майже не дістає світло від багаття. Вітер тіпає хутро на його шубі і відносить слова далеко в ніч. У скелях навколо тисячі сховків. Там не видно входу до кришталевого моноліту. А там плієрові. Крім того, ти особисто бачив сходи до лабіринту в найглибшій кімнаті нефритової гробниці. Гой дивиться вгору, мружачись від колючого піску. Гадаєте, він там, у лабіринті? Селен сміється і здіймає руки. Його шовкова блуза лопоче й надимається. Яким хріном я можу це знати, падре? Усе, що мені відомо, так це те, що Гетмастін стін може бути десь поруч, спостерігати за нами і чекати хвилини, коли можна буде повернутися і вимагати свій багаж назад. Поет махає на кубмебіуса посеред купки їхнього спорядження. Або ж він взагалі вмер. Чи й того гірше? Гірше? перепитає Гойд. За останні кілька років обличчя священника помітно постаріло. Очі запалять зиркала болю, усмішка, немов якась гримаса. Мартін Селен рукує назад до тьмяного вогню. Гірше, відказує, він може звиватися на сталевому дереві ктиря. Де й ми будемо через кілька. Бронламія різко схоплюється і хапає поета за барки. Відриває його від землі, струшує, а тоді опускає, аби зазирнути йому прямо в вічі. І ще хоч раз. Говорить вона тихо. І я зроблю тобі дуже боляче. Вбивати не стану, але ти сам благатимеш про смерть. Сатирова посмішка грає на вустах поета. Ламя кидає його і повертається. Касат каже. Усі виснажені. Спіть. Я постою на варті. Мої сни про Ламю перемішуються з її власними. Не можу сказати, що мені неприємні сни жінки чи думки жінки, навіть якщо вона й відділена від мене часовою і культурною прірвами. Більшими – ніж будь-яка уявна прірва статі. У дивних схожих на відзеркалення снах вона бачила свого мертвого коханця Джоні, його короткий ніс та надміру вперте підборіддя, непомірно довгі кучері на комірі та його очі, занадто промовисті, занадто відверті. Ці унікальні очі, немов граючись, оживляли просте обличчя, що могло б належати тисячі селянам, народженим десь у Глушині далеко від Лондона. Обличчя в її снах – моє, голос у її снах – мій. У сні вона кохалася, тепер уже згадувала, та я не мав до цього жодного стосунку. Я прагну витекти з її сну, аби тільки знайти свій. Якби я був ваєристом, то ці видіння могли б потрапити в ту купу штучних снів, що правили за мої власні. Та мені не дозволено бачити власних снів. Поки що ні. Підозрюю, що я народився, ну, відродився після смерті, лише для того, аби переживати сновидіння свого загиблого далекого близнюка. Я здався. Покинув боротися за пробудження. І снив. Брон прокидається різко, невчасно, і з приємного сну її вирвав якийсь звук чи рух. Вперше вона не може зорієнтуватися. Темно. Вона чує непевний шум. Немеханічний, той найголосніший з усіх звуків, вулика на лузі, де вона жила. Ламія сп'яніла від утоми і розуміє, що поспала зовсім трохи. Жінка у тісному закритому просторі, схожому на великий мішок для трупів. Вона виросла у світі, де замкнені місця означають безпеку від непридатного для дихання повітря, вітрів та диких звірів, де багато людей страждає від агорофобії, коли зрідка бувають на відкритих ділянках і де людям важко зрозуміти, що таке клаустрофобія. Проте зараз бронламія злякала тісноти, Почала хапати ротом повітря, штовхати спальник і намет, у паніці намагаючись вивільнитися з вузького фібропластового кокуну. Вона повзла, видираючись руками перед плічями і ліктями назовні, аж доки під долонями не відчула піску, а над головою не побачила неба. Раптом вона розуміє це не зовсім небо. Вона згадує, де перебуває пісок, піщана буря завиває, лютує, вирує. Дрібні часточки шпильками жалять її обличчя. Багаття згасло, його укрив пісок. Він закидав усі три палатки із навітряної сторони, брезентлопочет ріскоче на вітрі, наче рушничні постріли і навколо табору виростають дюни, залишаючи за тентами та спорядженням брижі, зморшки і хвилі. Намет, у якому вона ночувала разом із отцем Гойтом, наполовину завалився, і його уже майже поховала під собою кучугура піску. Гойт. Брон розбудила його відсутність. Навіть у вісні, десь глибоко у підсвідомості, вона чула тихе дихання і майже беззвучність того священика, який мучився від болю. Він пішов нещодавно, десь упродовж останніх півгодини. А може, і не більше кількох хвилин тому. Хоча Ламі снився Джоннім, крізь тріскотіння піску та ревище вітру, вона чула, наче когось волочить. Брон спинається на ноги і затуляє очі від бурі. Темно, хоч в Зорі заступає висока хмара і поверхневий шторм, а блядей майже електричне сяйво сповнює повітря і відбивається від скелі та барханів. Ламі розуміє, що світло є справді електричне, що атмосферу розпирає від статики, а її кучері – Підскакують і звиваються, як мацаки у медузи. І статики у неї під рукавами туніки бігають мурашки. Електрика плине над наметами, наче вогні святого Ельма. Коли очі жінки адаптувалися до темряви, вона побачила, як дюни, що пливли долиною, горять блідим вогнем. Метрів за сорок на схід потріскував сфінкс, його обриси пульсували над лінічного неба. Потоки хвилю обтинали виступи, що їх називали крилами. Вродламі озирається, проте не бачить оця гойта. Тому хоче покликати на допомогу. Вона розуміє, що заревом вітру її ніхто не почує. Якусь мить вона розуміє, що священник просто пішов у якийсь інший намет чи у саморобну, аби як збиту вбиральню за 20 метрів від табору. Та щось підказує їй, що це не так. Вона дивиться на сфінкса. І на коротку секунду їй ввижається силою чоловіка. Чорна сутана розвивається, наче спущений прапор, плечі зігнуті проти вітру. Контур підсвічений статичним сяйвом, від гробниці. На плече й лягає рука. Брон, розвертає... Брон розвертається і стає у бойову стійку. Ліва рука вперед, права міцно притиснута до тіла. Вона впізнає касада. Полковнику півтора рази вище від ламії і настільки ширший у плечах. Мініатюрні вогники мерехтять навколо його стрункої постаті, коли він схиляється і кричить їй у саме вухо. «Він пішов туди!» Довга чорна лапа, наче вопудила, простягається у сторону сфінкса. Ламія киває і кричить у відповідь. Через гуркіт вона й сама майже не чує свого голосу. Треба розбудити інших. Вона й забула, що касат залишався на нічну варту. Цей чоловік хоч колись спить? Федман Касад струшує головою. Щітки підняті, а шолом позаду його бойового панцера трансформувався у капюшон. Касадове обличчя дуже бліде у світлі його броні. Універсальна армійська гвинтівка покоїться на згині його лівої руки. Гранати, чохол із біноклем і якісь дивні прилади висять на розвантажувальному жилеті та поясі. Він знову показує на сфінкса. Ламія схиляється ближче і кричить. Його забрав ктир?» Чоловік махає головою. «Ви можете його побачити?» Вона киває на щиток нічного бачення і бінокль. «Ні», – відказує касат. «Буря!» – вона стирає теплові сліди. Брон повертається спиною до вітру, відчуваючи пісок, що коли їй шию, наче постріли з стріла. Вона звертається до комлого, але то лише зазначає, що оготь живий і перебуває в русі. Більше нічого не передається на загальній частоті. Вона ступає ближче до полковника. Їхні спини стають стіною проти шторму. «Ми підемо за ним!» – гукає вона. Касат хитає головою. «Ми не можемо лишити периметр незахищеним!» Я поставив індикатори, але він махає на бурю. Бронламя пірнає назад у намет, натягає черевики і виходить, з погодним плащем та батьковим автоматичним пістолетом. Традиційніша зброя – аудіотравмат у нагрудній кишені дощовика. «Тоді піду я», – відрубає вона. Спочатку жінці здається, що полковник її не почув, але по його вицвілих очах бачить, що це не так. Він торкається військового комлогу на зап'ястку. ламія киває та налаштовує свій імплант із комлогом на найширший діапазон. «Я повернуся», – кидає вона і рушає у бік бархана. Штанини світяться від розрядів статики, і срібно-білий пісок, наче жива течія, пульсує барвистою поверхнею. Відійшовши на 20 метрів від табору, вона вже нічого не бачить. Ще 10 метрів і над нею виростає сфінкс. Слідо ця гойта не видно, всі відбитки в одному мить злизує буря. Вхід до гробниці відкритий, і так було весь час із моменту, коли людина вперше побувала тут. Тепер арка чорним прямокутником вирізняється на фоні блідого сяйва стін. За логікою Гойт мав би піти туди, сховатися від шторму, але щось глибоко підсвідомості підказує їй, що це не було метою священника. Бронламія волочиться повсфінкса, трохи відпочиває, сховавшись під його стіною, аби витерти з обличчя пил і вдихнути на повні груди, а тоді продовжує йти, вишукуючи ледь помітну, напівзасипану доріжку між кутюгурами. Попереду неї в темряві ночі молочно-зеленим світлом горить нефритова гробниця. Її гладкі, ніби змазані оливою вигини і виступи, зловісно сяють. Брунок у частинку секунди бачить силует когось чи чогось на фоні мерехтіння, а тоді воно розчиняється, ввійшовши в артефакт або ж просто зникає на фоні напівкруглого чорного входу. Ламі опускає голову і прямує далі, вітер пхає і її і штовхає, ніби підганяючи до чогось важливого.